підводячи голову, я ніколи не чув про такий привілей. Священник цього села ще вчора ввечері казав мені про це. Бреше, якби князь видав їм такий привілей, він би мені сказав про це. Але, запевняю пана, я сам бачив його вчора на власні очі. Шляхтич кинув на гонту неприязний погляд. В такому разі цікаво було б побачити його. Пан буде такий ласкавий, що покаже його мені. Він зберігається в потайній скринці у настоятеля цієї церкви, але де зберігається, не знаю. Гей, розпитати його. Жовніри, які били священника, почали його штовхати ногами, але нещасний мученик, незважаючи на це, і не погрухнувся. Він нерухомо лежав в ниць. Ти що, не чуєш, про що вельможний пан тебе питає? крикнув Дешицький. Тіло нещасно судорозно здригнулося, але він не підвів голови. «А, удає мертвого», – вириснув Шляхтич. «Підвезте його, ми худко оживемо». Три жовніри на силу підняли важке тіло пан отця. Але він був непритомний, голова його без падала на груди, бліде безкровне обличчя з заплющеними очима здавалося мертвим. «Облийте його водою і дайте ковтнути горілки», – порадив Гонта. «Пан дуже турбується про здоров'я цього схизмата», – зауважив з тонкою усмішкою Мокрицький. «Я турбуюсь про те, щоб одержати від нього потрібний документ», – відповів незвичайно Сухо Гонта. Тонкі брови його ледь-ледь зригнулись, але обличчя залишилося таким же непроникним. «Він говорить правду», – погодився господар. «Документ подивитися цікаво». «Води!» Матюшка блили водою. Лили йому в горло трошки горілки, і через кілька хвилин він розплющив очі. Гонта стояв, відвернувшись убік. Здавалося, він не мав сили підійти і глянути в очі нещасному мученикові. «Ну ж, спитай його!» – різко звернувся до нього шляхтич. Гонта зробив над собою видиме зусилля і, підійшовши до священника, промовив лагідно. «Пан отче, я то повідав панові, що у вас є привілей на вільне додержання благочестя від самого господаря князя Любомирського. Але пан не вірить мені без документа. Треба показати, а я не знаю, де він». Священник заговорив у відповідь так тихо, що Гонта мусив нахилитися до самого його вуха. «Про що він шепче там?» – нетерпляче перебив шляхтич. «Він каже, що документ той закопаний у нього в скринці під грубою». «Добути!» – скомандував Голембицький, звертаючись до своїх челядників. Двоє з них при тьмом кинулися виконувати наказ свого пана. «Цікаво подивитися, цікаво!» – промовив шляхтич, підкручуючи з якоюсь загадковою усмішкою свої вуса і легко похитуючись у сідлі. За чверть години з'явилися челядники з маленькою скринькою в руках. «Тут!» – крикнув шляхтич до священника. Той мовчки нахилив голову. «Ну, пане Гонто, вийми лишень і дай нам цей папірець!» Гонто відкрив скриньку і витяг звідти великий аркуш пергаменту з важкою іменною печатю на шовковому шнурку. У натовпі почувся якийсь непевний гомін, чи то полегшені зітхання, чи то радісні вигуки. Дешицький і Мокрицький квапливо підійшли до Голембицького. В очах шляхтича майнув затаяний вогник. Він узяв папір із рук Гонти, уважно обдивився його, і печать і сказав голосно. «Справжній!» Потім, піднявши високо папір, він голосно звернувся до селян. «То на цьому папері ви ґрунтуєте своє право дотримувати тут благочестя і опиратися у нії? У відповідь на це почулися зраділі сповнені надії голоси. «Гаразд, гаразд!» – сказав ще голосніше шляхтич. «Ну то ж же, дивіться!» І одним порухом шляхтич розірвав документ по половині. «Що, не сподівалися? Бачили?» – кричав шляхтич, регочучи і розриваючи документ на дрібні клаптики. «Натеж, ховайте наш спогад!» – і кинув у нато обшменю дрібно розірваного пергаменту, а потім, звернувшись до гонти, зовсім приголомшеного цією несподіванкою, додав фальковито з самодоволеною усмішкою. «Що, пане, не сподівався?» – признаюся з усиллям відповів Гунта. «Вчинок сміливий». «Для хлопа, а не для пана!» – Голембицький зміряв гонту з неважливим поглядом і, обернувшись до натовпу, позакричав знову. «Слухайте ж ви, лайдаки, бидло, псяк рев. бачили, що сталося з вашим привілеєм. Те ж сам буде й з усіма вами, якщо опиратиметесь. А тому слухайте мене й коріця. Я ваш господар, патрон і колятор цієї церкви».